Проте, навіть у мирний час, радянський режим, зосереджений на боротьбі із внутрішнім ворогом, був нездатний забезпечити порядок у власній державі. Адже цим ворогом були не кримінальні елементи, а інакодумці – полювання на поширювачів самвидаву, на людей, котрі відважувалися збиратися – в річницю перепохування Шевченка на його могилі. Для влади було значно важливішим, ніж затримання вбивць та грабіжників. На останніх не завжди вистачало часу чи інших ресурсів. Тим паче, якщо за умови повного контролю інформаційного поля можна було просто приховати інформацію про реальні масштаби кримінальних злочинів. Наслідки злочинної бездіяльності органів влади чи екологічних катастроф. За фасадом тихого і спокійного життя епохи розвинутого застою приховано чимало людських трагедій. Кінець 1974 року. КГБсти задоволені розгортанням операції «Блок» за якою за два попередні роки арештовано головних українських дисидентів. Здавалося б, Україні запанував спокій. Інформаційні звіти чекістів для керівництва партії стають нудними і беззмістовними. На території країни перебуває стільки-то іноземців. Ворожих проявів не зафіксовано, Надзвичайних ситуацій на виробничих об'єктах не сталося. Спокійні повідомлення перервалися 4 листопада. Інформацією про надзвичайну ситуацію в місті Бердянську. Тут сталося справжнє ЧП районного масштабу, до якого безпосередньо причетним був КГБ. В інформації йшлося про стрілянину в місті, вчинену прикордонником та кількох загиблих. Через два дні голова КГБ УРСР Віталій Федорчук у доповідній на керівника КПУ Володимира Щербицького детально описав інцидент і дії чекістів спрямовані на його приховування. Усе почалося зі звичайної пиятики яку організували четверо військовослужбовців Західного прикордонного округу КГБ. Молоді солдати влаштували забаву просто на підпорядкованому їм контрольному пункті. О 19-й годині вечора двоє з них, сержант та рядовий, вибігли в місто, ймовірно, за додатковим пальним в лапках. Схоже, хлопці на той момент і так добряче заправилися, тому вже незабаром вступили в бійку з місцевими мешканцями. На місце інциденту прибув військовий патруль, який, однак, устиг затримати лише рядового. Тим часом розгорячилий бійкою і втечею від патруля сержант повернувся на рідний капе. На місці не виявилося чергового, що дало можливість утікачу відкрити зброярню і взяти автомат. Коли ж відсутній працівник незабаром прибув на місце, то побачив п'яного колегу, який навів на нього автомат із вимогою видати патрони. Таким чином сержант отримав і склав у речовий мішок 20 заряджених патронами магазинів, загалом близько 500 патронів. Озброєний до зубів п'яний Рембо вирішив повернутися в місто для продовження перерваної патрулем дискусії. На місці він не застав нікого з її учасників, проте це його не стримало. Він відкрив безладну стрілянину по перехожих, внаслідок якої вісьмох убив і вісьмох поранив, вистрілявши понад 300 патронів. Кінець цитати. Серед убитих – три жінки і одна подружня пара. У мішку залишалося ще близько двох сотень набоїв, які могли забрати життя, ще багатьох мешканців Бердянська. Але автомат треба було перезарядити. Чим скористався один із перехожих? Коваль місцевого заводу, який захопив і обезброїв п'яного прикордонника. 19-літнього вбивцю спочатку помістили на гарнізонну гауптвахту за межами міста, а через два дні – після похорону його жертву до слідчого ізолятора міста, де він мав чекати суду. Вістки про інцидент такого масштабу в невеликому місті швидко поширювалися, а отже прийшов час для чекістів провести інформаційну зачистку. У місто Бердянськ, інформував Федорчук, скерована оперативна групу КГБ при Раді міністрів УРСР, на чолі із заступником голови Комітету Держбезпеки України товаришем М'якушком.